ان بسم الله الرحمن الرحیم کاته کوچوکا بس ظاهب الحدیس صحیح ظاهب الحدیس ربما خالفا اے اصصقات صقات کی مخالف روایتہ ایل صقات اے ایل اگر اس کے بعد الیفلام ہو تو پھر کیا کہیں گے ایل حرف تفسیر میں الیفلام نہ ہو تو اے خان روبما اختعا روبما اغربا ربما يهيم ذا پشاند ربما اختادی درود بی او د معنی پیتیبا او دې اطلاق فسق قوم کی او د ثقه نه په کم هم لکه وای ثقه يهمو لکه غلق معمولي غلطي وته راجي اکبر الصدوق يهمو او له الاوهام او نه ها او له او له او, أو, أو هام لذا پارسي زلتيان وهم رنثيان او يخطئوا او الذي تغير باخره د کماخ کیدات یشو دا مرتبه کی کم ده دا صدوق لا یهمنا یا حسب کی ول شو دغه مبارک لا با سفیه او لیس به با و اسد صدوق لا يهمو دیکشه طالبان یا لا وغیرہ د دې روایت حسن دې دوهما راوي حديث چې متصفي په دې باندې حسن او اخطا اغرب او غیره صدوق یا همو وغيرها لکه تاریبانو صدوق لا یهمو دا خودیت بل سرهو لکه حسن سره او یا همو او اغرب او خطا او وغيرها ټول د دې روایت ضعیف متابات دوجنه به حسن گرزی نخبه کی منګويلی یاد دی لرته ها وچار قسم جو اے نا اگر مطابعات مل جائے تو سوارا حسنا لغیری ہی بے ذات تو ضعیف لیکن مطابعات کے وجہ سکھے حسن لغیری بن جاتا صحیح شو تاریبانو رد حدیث ہون بل لفظ جرحین رد حدیث ہون حدیث ہون یا معلوم سیغا رد زو حدیث ہون محدشین ادھا دی طالبانو امام اراخی دره مدرجه د جرہی حسابي چې په دې الفاظ سره صفات در کوم متصفی متصفين دا د جرہی دره مدرجه امام صحابي صلو حکم د دې تدخير رواتون په متأسفین پدی صفات سرنداوې د حدیثو حکم سرې صلاحیت نه لري د احتجاج په دې حدیثو او نه د اعتبارو متابعت هم نه بل لفظ د جرح رميه بالکذیب ما نه اسا قیل فیه کذابون ابن ابي حاتم مرتبه ابن صلاح ذهبي او ইরাکي اوله مرتبه کي حسابي ده جره صحابي پدوي مکه حكم دري پشان دري مکه درجي دي د دي رواتو د حديثو کمته دي جو اسه خل مرتبه تا ممنزور روا مناكير او یر بی احادیثا منکرتا الفاظ دجرحی علم ایراقی سلورم درجہ کی دجرحی او صخاوی بینزمہ کی ددی تبخید رواتو حدیثا صلاحیت لری لیل اعتبار فقط للإستلال صحيح شوى تاليبان قصت أولي كيناً سبغ كي لغون الفاظ دا تعدين و تاليبان پرون مدفتا يو خبر كدوا ها ک هغه کتا سی تعدیل سره کوي نو صحیح د تاتم اویل هغه به تعدیل سره ولګو یاد صحیح ارجو ان رو لا باس بهي کوم راوی په بارکه چدا استعمال شوی نو دا الفاظ د تعادین دی مرتبه سلورم ده پنځ دی ইরাکي او شپږم ده پنځ دی امام سخاوي حکم د دې تبخیر روات چې متصفي په دې صفات سره د دې حدیث حکم لیکل شي دا حدیث د دې لیل اعتبار وینځر فی متابعات کی پیش کې دی ال ایمام سخاوی سلورم اگر جکی زہبی وای سبت و حجت و ایمام و سقهتون سبت متقی قاب تزیر متقی انون کر را تا ہوئی کر را منگو پلانه سڑی کر را مضبوط آدمی الفاظ دا تعدیل دی پا دی کسی اختلاف مشتر سید امن القطان دا پاول مرتبه کی دا تعدیل گرزی او دا لائقم دی داولی مرتبه سرم بل انه ليس مثل فلانين ليس انه ليس مثل فلان جر هنا ده كل حفظ و ضبط کی دوانہ رواۃ برابر وی نو غروار ورکی دیو پبل باندی اموری نصورتی گدایو سن اے لپلانی ادن اللو گنت کی غروار صحیح شو صحیح شو صحیح شو صحیح شو شو ایک دون برابر ہون ایک ضعیف ہو تو پھر بات نہیں نا لیکن اس حفظ و ضبط میں بعضی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں بعضی متوسط اور بعضی نیچ درجے وانا صحیح موش سب تم ابن عبی حاتیم ابن صلاح اول درجے کی زهাবী عراقی دیمه درجه کی ابن حجر دریمه درجه کی ابن صلاح ابن ابي حاتم اوله درجه کی داد تعالی الفاضل زهাবী عراقی دیمه درجه کی د تعالی ابن حجر دریمه کی سخاوی سلورمه کی حکم دی یوحتج دلیل کی پیش کولش سید سبتم سبتوندبل زهابی او عراقی اوله درجه د عادل کی ذکر کړي صحاوی درې مکی یه حجه دا صفات والے کوم رواتي داوی حدیث نه دلیل کی پېشتول شي صحیح ورسوبیا فرق منځی کول کو چې د الفاظ لګه مزاوله وشي ها سبتون حجت زهابی راقی اوله درجه کی سخاوي دريما کې حکم يحتج بس فشاند دريما کې ثقه ثبت ذهبي ايراتي اوله درجه ابن حجر ديمه سخاوي دريما حكم يحتج ثقه ثبت ذهبي ايراتي اوله درجه کې ابن حجر دیمه کې صحاوی درې مترجه کې حکم یحتج. په دې شی فاتو سره ځکو مرایې متصفي د دې تپقید روات او حدیثا یحتج دلیل کني ولش. مونږ پرونم غره ویل. هدا تمویل یو په دې یاد سره به جنگ وکا. ما دا تویل چې به خبر کی او بیا دې اخته کې به موږ دا وټ کټو باسه نبی اجازه ایدا میوته ویل نو دا تاثیر چل کړه چې سجوران پکې موږ ته اخلاص جوړوي وای خواه. دلی کلی دي صحیح موږ نور مرګروم بیا ته تنظیمت راځي برابر صحیح نا صحه تن ثقه تن پوښو سقتن سقتن زہبی عراقی اول درجہ کی ابن حجر دریمہ سخاوی دریمہ کی دا تعدیل الفاظ دیئی حکم اکم اکنے یحتجو سقتن حافظن زہبی عراقی اول درجہ کی ابن حجر دریمہ سخاوی دریمہ حکم پشاند مخینی یحتجو ثقۃن حجۃن پسند ثقۃن حافظن حکم یو ما ترتیب یو ما قدی ثقۃن رिजन رिजन مشدودنا رिजन پسندیدہ تد حکم سره ثقۃن حافظن غندگی. وَسِقَّةٌ ظَابِتٌ سِقَّةٌ عَدْلٌ سِقَّةٌ مَأْمُونٌ سِقَّةٌ مُتْخِنٌ دا طول پشاند سِقَّةٌ سَبْتٌ دِي او مراتب ام اقلی ایک دو تین شو تاریبانو که نا اقل مراتب دی او حکم هم دغوې مونته کېده یو حج یو حج تکړه جې اذن ইরাکي سلوړمه درجه لیکلې شهادتې حکمې لیکلې شهادت دې مرتبه فارد اعتبار و ينظر و فیهی و استدلال امتنه تولیش جاید الحدیث زہبی و عراقی سلورم ادرجا سخاویش و غم ابن صلاح ابن عبی حاتم ندر جکر کرو خوم اغوی وید صالح الحدیث پا درجہ دین سرے دا داغی پا درجہ دین نو بیا با دیبن عبی حاتم پنیزوانی سلورم مرتبہ کی دیبن صلاح پنیزوانی پنیز اعتبار ویم ضروفی بعد النظر بددہ حدیث حسن یا حسن لغیرې هی چې متابعت دی به خبر به وایم ان شاء الله هوای تارېبان ابن عبی حاتیم ابن صلاح زہبی عراقی ټول یو درجہ کی ذکر تھی سخاوی سلورم درجہ کی یحتجو حکم اسے دیکھ یحتجو حجتن زہبی و عراقی دوه ما درجہ کی ابن حجر درے ما درجہ کی سخاوی سلورم درجہ کی حکم یحتجو حسن الحدیث اراقی سلورم اکی دا صفاتی کوم راوی کی کنن داغا حدیثو دا دا تادیل الفاظ دی درجه سلورم سخاوی شفگم اکی حکمی لیل اعتبار ویون ذرو فی خیارون دازد دشر اراقی درم اکی ابن حجر سلورم سخاوی پینزم اکی دا سقا نلگون تا کلان حکم لا یحتجوا اعتبار د پرې پیشګیده شي لا یحتجوا ځکه کېدل د دلیل څخه خبر نه ولګی پر شرط د زبر د چې د قوی زبر خو شی به با خبرونه بلکې لیکل به شي حدیث د دی رواتو و یو تبر به ربہی خبرونه شوائدو کی و کیو مطابعات کی سر پیشکی دشه خیارو الخلق دام بشان دری محکینی دی او داری زن پا معنی دسر تاریبانو او دادلون دی حکم یحتجو روو عنه او روان ناسو عنه روو خلق الدین روایت کړل یا روان ناس انو ইরাکی سلورمه درجو ذکر کړي د دیرستانی روو وناس روان ناسو انহু دا ইরাکی سلورمه درجو صحاوی پینځه مګه او روو انহু صحاوی شپږمګه پېښ کړي حکم د دې اولنی لیل اعتبار ها راو وانو لیل اعتبار و یون فيه او د ثاني لیل اعتبار فقط مسلمین